Okej. Okay. Ja, det låter jättebra för mig här August. Jättebra. Bra. Jag har ny telefon. Kul. Hur ja. känns det? Det <laughs> är jättebra. Den äh, vänta, vad var det nu som var nytt som jag var? Jo, äh, äh, finger äh, vad heter ja, det? Fingeravtrycksläsare. Ja. Men det här har ju förändrat mitt liv. Nu kan man ju ha den alltid låst utan att det blir jobbigt. Ja. Ja. Välkommen till nutiden. Nej men alltså, jag har haft den i en vecka innan jag kom på så här. Oh, just det, man kan göra ha sån Eller såhär, undra om man kan ha sån på den Och det kunde man ju Ja, hur känns det nu då? Har du, har, ångrat att du inte har uppdaterat dig tidigare? Nu kan man nej, inte säga jag att du har uppdaterat det Eller uppgraderat det, det har sagt För att du har ju fått den här gamla telefonen och Ja, jag har ju inte, säljs väl inte ens Och då är du har ju inte ens uppdaterad den eh, Nej, den tjatar om det hela tiden Att mm. vi ska uppdatera Men det får mm. man, varför får man inte välja det själv? Det är bara att göra det. Nej men man får ju inte välja det själv för att det går inte att trycka på... Såhär, kontakta inte mig igen Håller jag på att säga på mig På mig aldrig mer Det är för att det bara är att, För att man ska höra det För att det är för ditt eget bästa Jo ja, men min förra telefon kraschade ju När jag uppdaterade den Och jo, min men... dator har ju du förstört På grund av att du tjatade på mig Att jag skulle uppdatera den Men det är ju det... för att de är för gamla Ja men varför finns uppdateringen då? Ja det vet inte jag Nej, precis Men jag tycker du ska det nu Så vi kan skicka dem bra emojisarna till varandra Alltså jag orkar inte med sån skit Men ja jag får väl göra det med Slut, Att den aldrig kommer stänga ner den här jävla rutan i vilket fall så jag rekommenderar den här strategin som jag har, eller strategin det här upp, ja, med telefonen för att Anna, som jag fick nära min syster, hon ska fundera på att köpa en ny telefon igen <laughs> men kryddat att hon skulle ge den till dig bara sådär Ja, om man köper en ny det tror jag. Så jag hon funderar på det. Jag sa det att ja men det, du är värden ny telefonarna. Du ja, vet du är 7S. Du kunde en ny telefon annars. <laughs> jag ha, alltså, om det nånting jag hatar att lägga pengar på så är det tekniken. Ja vi vet vi har redan gått igenom det och, ja. Ja just det. Just jo det. men det finns ju det, det finns ju liksom gränser. Jag förstår att du inte vill köpa varje ny modell men man kan ju köpa var tionde istället för var 20:e som du kör. Men alltså vad kostar de? 7800. Ja, det är ju minsvein dyra. Men det är inte rimligt man att köp. en telefon. Man en på... Alltså om den ska kosta så mycket då ska den ju vara felfri i fem år tycker jag. Eh, jo men så är det ju inte. Du här sitter jag och tugga tuggummi, det var inte bra. Nej, jag tror det var, att, tro att jag, att jag, jag inte gjorde det. det. <laughs> ja. Eh, nej men jag tycker att det är väldigt tråkiga pengar. Alltså om man köper Jättedyra skor till exempel Då har man ju kvar dem sen Det beror på Nej, ja, så men... tröttnar man på efter dem Eller på efter ett år Ja, men det gör man inte om man köper riktigt fina, dyra Då tröttnar man inte på dem Ja, men om det är tråkiga skor, ja <laughs> Ja, men vem köper tråkiga skor Ja, det är ju sådana som är i förhållande länge ah, ja nu kör vi igång <laughs> Ja, nu kör vi ja yes! Jag måste erkänna att jag har lite dåligt samvete från förra veckan. Eh, eller rättare sagt, förra veckan igen när vi lovade en mello-special i får jag bara säga, vecka. hör du inte mig eller? Vadå? Jag har skämtat helt här och du hör inte. Jag hör ingenting. Eller jag hör dig, men <skratt> jag hörde inget skämt. <skratt> okay. Då hade jag ja, Det var väl lite tråkigt. Då. Ja, ja. Och så, vad ger vi? Är ett litet gnäll bara över att det inte är bra längre. Det var, tänk tänkte en som... Ja just det, det vi går mellanspecial, men... ja just det. Mm då det får vi ju nästan. Jag tyckte inte Gör att det var det. så bra. Nej, det tyckte inte jag heller. Alltså, nej. Men man kan ju göra något annat special. Man kan till exempel sjunga var sin låt. Ja. Man kan eh, kanske ranka de bästa mellanakterna med abstrakt dans och eh, <skratt> sådant. <skratt> de har ju väl ett sånt i år nu. Jag tror de hade lärt sig att det är ingen som vill titta på det och så Nej, Kommer men det, jag läste gänge? en artikel som de skrev så här. Det är inte de att, det är ett, att, att de måste ha det, att det är liksom... Ja, släng in det där någonstans. Ja, men jag, innan du avbröt så skulle jag säga det att... Eh, det, det var en som skrev en artikel om det på Aftonbladet. Att det märks att SVT är, är, är panka efter Eurovision. Aha. <laughs> Och jag kan ändå... Ja, jag kan ändå förstå vad de menar faktiskt. Mm. För att det, det, det, det, det, bara, det bara rullade på. Det var inget nytt. Det var liksom... Nej, Nej, inte. Och de här jävla mellanakterna, så jag minns ju när de för några år sedan, när det var för varje deltävling så skulle de tolka ett element. Så Nu var det jord som de skulle tolka. tolka och nästa vecka är det vatten som de ska tolka. Det ja, jag vet inte, är ja det någon som är någon no, som tycker att det är kul. Det tror jag, men ingen av dem kollar på Melodifestivalen. Nej, är så för det är sådana kon så djupa form. konstnärer som sitter och målar över den mm. tiden. Och jag kan det är inte... Det är, man, hade man fått se det... Ja, då hade det varit väl live i så fall. Men då hade man kunnat uppskatta det. Men fortfarande när det är liksom... Det är som att gå från 100% till 15% en stund. Ja, det, det, bara, det, det är ju ingenting heller som har någonting... Det är ju inget som har någon koppling till Melodifestivalen. Nej. Alltså det måste, ju vara så här, det måste ju vara så här, de som gör det gör det gratis för att de går på någon sån dansskola. Och så är de bara jätteglada att de får dansa i Melodifestivalen. Jag tror att det ja, är så. Nej, bort med det. Släpp det, släpp det. <laughs> ja, faktiskt. Men är någonting, någonting jag kan bli så jävla irriterad över, det är att, jag vet inte om det gäller typ... Men det känns som att det är någon lite så här typisk svenskare. Att man är så jävla lättköpte. Så fort det kommer in den här nano då. som jag, jag knappt lyssnar på låten Men den lät ju rätt tråkig Men det blir så hypeat Och så fort det är verkligen något nytt Då är folk bara så här, det här är bra ja, Så länge det, det är fort nytt är så är det bra Och så, så fort det är någonting som innan är väldigt uppkåsat och, ja, ja, ja. Då är du det så du köper alla det rakt av Då har man ju den inställningen från början Jag tycker egentligen inte de borde få men ja, men så här, ja. mm. Med alla odds och sånt där ja. det, det är klart att folk blir påverkade av det Helt klart, helt klart. Och, men jag menar, det var ju samma förra året med Frans. Mm. Alltså, är, folk kallade Charlotte Perellis låt för tråkig mm. i år. Och att den, folk sa att det är ingen låt. Äh, vad fan är Frans då? Alltså, det är ju, det är ju... Objektivt sett inte en låt Han pratar sig genom tre minuter på den mm. Och går runt där Och bara lunkar runt på scenen Och folk bara, åh det är så avskalat Man bara, <laughs> avskalat? Sen när skulle någonting avskalat är, är det verkligen ett positivt ord? Nej inte Ja ah, nu ska jag laga en är. måltid här jag, jag tänker lite avskalat här är En morot, tugga och äta. <laughs> nej, när jag var lite irriterad Man kan ju tycka också det här, Ace Weiler, ge upp, du kommer inte vinna Nej, men det är ju återigen det som vi sa, att det bara är att de kör samma, samma. Ja, och nu kommer jag på en jätteintressant sak. Kan inte han avgå snart? Krister? Ja. Jo, jag tycker det faktiskt. Han har gjort sitt. Han har gjort sitt. In med det nya, ut med det gamla. Ja. Eh, jo, jag kom på en sak. Något jag tycker är väldigt intressant det är att alla, nästan alla artister som är med i Mello, tror att de har en chans att vinna. Jo, men det har de. Och det de. har de ju, jo, fast <laughs> det, det har de ju enligt reglerna. Ja. Men i praktiken så har de har inte de, de flesta har ingen ingen ingen chans att vinna. Nej. V vem ska vi ta? Eh, Charlotte. Ja, jo, men hon, hon var väl den enda som gick i in med inställningen att jag kommer komma sist. Liksom. Ja. Och det var ju lite befriande att någon kunde vara lite realistisk. Men om vi säger, eh, alltså, typ när David Lindgren var med. Han mm. började prata om, ah, jag har en god chans att vinna. Men det har du inte. Och det gjorde du inte. Alla, man vet att han inte kommer vinna. Hur kan man vara så jävla, hur kan man vara så optimistisk? Men det är, man kan ju inte heller gå in i tävlingen med inställningen att man inte ska vinna. För vad är det för roligt då? man De måste det är, hålla hålla ja, glödet uppe. Jo, jo, jo. men, men jag, jag fattar ju precis vilka som inte kommer vinna. Man, man skulle kunna plocka ut så här, okej, okay, Ace Wilder Ja, hon har en chans att vinna. Hon kommer inte göra det, men hon har en chans att vinna. Men mm. Roger Pontar har inte en chans att vinna. Det var roligt om han hade vunnit nu. Men är du inte med att, mig på den här? Jo, jag fattar. Att... att du, du, <laughs> Det, det, det känns som att folk, är lite, folk borde gå in i det lite mer med att Okej, okay, det här blir kul, hoppas jag tar mig till final ja, <laughs> Men folk är mer så här: Ukraine! Yay, yay, yay ja. <laughs> De vill till Ukraina Jaha, det är därför att det har gått alls <laughs> Nej, de var, Ukraina vann förra året Ukraina. Jag visste inte heller det, men de sa det <laughs> i tävlingen Men eh, om vi då ska snacka mellanakter Så mm. måste jag ju få ta upp Super Bowl För du har kollat väl. Jag ser att du har gillat på flera ställen, men det skulle inte våna mig om du inte har kollat på hela... Jag har bara gillat för att du ska se det, ja, fattar du väl? Ja, för du... Oh, det är jätteroligt. Nej, jag har faktiskt inte kollat, men jag har sett Nej. på någon tidning, tog de upp det till och med. Ja, någon tidning. Ja. Det är på alla, alla släppar. Men berätta, berätta. Överallt. Nej, men eller det är inte så mycket att berätta egentligen, det, det att det var ju fett. Alltså, Lady Gaga i mellanakten på Super Bowl då i USA. Mm. Um, framförallt för att hon för att det i princip var en 13 minuters version av typ ja liksom en hel konsert eller så som ja. hennes konser är ungefär. Det kunde alltså hon hoppar ju ner från taket först. Det är cool Och sen var det ju såna här drönar uppe i luften som såg Farligt. ut som skärnor. Farligt. typ 300 stycken Farligt. som liksom 300 stycken i hon galen eller som om ja, hon hon satt inte på dem eller något de var uppe i luften vad hur stora var de vad då satt på dem nej men jag säger att hon hade väl ingen med dem att göra och mm. så i alla fall så formade de så här en flagga liksom i bakgrunden med olika det var helt sjukt jag fattar inte hur de har gjort det men eh, i alla fall och sen hoppade hon ner från taket och så ner och så körde mm. igång Och alltså det var ju inte, om man, säger, om man jämför med dem man har kollat innan så var det ju inte överdrivet, om, som man säger som man förväntar sig från henne, att det skulle vara så, ja men du vet det typ ska flyga in en blåval på scenen och det ska komma en skock med, eller såhär, det ska bara vara grejer överallt hela tiden. Så var det Den ganska... ska jag köra om jag är på en ML och jag ska rida in på en blåval, hoppla! Nej men och så, det var egentligen inte så mycket som hände Om man säger Men alltså det, finns, det finns ingen artist idag Som kan uppträda som henne Och sjunga som hon gör samtidigt Det gör det typ inte Nej men det kan jag tänka mig Men sjunger hon live då? Ja, ja. ja det, det är sjukt För att det, kan, det är ju väldigt, väldigt få som kan sjunga Perfekt ja, live Eller det finns om. nästan ingen Ja men det var ju coolt Nej men alltså helt eh, grymt Verkligen Och det var bara... Ja, det var det var fantastiskt. Ja, så men då ska jag, jag gå och titta, gå in och titta på det och, <laughs> och på det. Till, alltså, då kan ju folk gå in och titta på det och så får man ja. se. Och det var någonting roligt jag hade på G. Nej, fan jag har inte hunnit titta på Ung och Bortkom. Ska vi ta det nästa vecka? Uttet. Fan uh, jag skulle påminna mig där. Men jag uh, hade några roliga citat från Ung och Bortskämt som jag ville köra Men det vore annars. ju kul om jag hade tittat på det så skulle vi kunna diskutera programmet lite mer. Men du kan titta på nästa så pratar vi... Ja, ah, vi kan ju typ... Det. det kan vara en stående punkt. Ah, Nej, men det, jag vet inte om du tittade när det började första säsongen. Mm. No, med Daniel ah, Parrots. Då var det ju... Jag skulle säga att föräldrarna var ju mer... För det första var ju de, de största mähärna på ah. planeten. Ja. Ah. Och sen var det ju... Det var ingen som ville erkänna att deras eget barn... Hade några brister eller gjorde fel Utan det var ju de, de letade ju fram det där lilla, lilla, lilla, lilla Som de skulle kunna göra något positivt av Och så bara, ja men ja, Jo jag minns, jag minns precis Det var ju ja. bara så här min son förtjänar Det bästa Nej ja. men om han är trött en dag Nej men då låt honom sova Jag gör hans läxor jag, går till, jag säljer hans jultidningar Och jag går till skolan för, Alltså det var ju helt sjukt Ja och det, det jag inte förstår Är dels varför vill man Skylta med det här och visa för hela Sverige nej. Vilket misslyckad förälder man är Ja nej precis för att det är en sak Med barnen, ja, <laughs> barnen för, dem. för det är ju faktiskt barn som är med Det är en går sak är det? med dem För de är dem, typ man. 19 och 20 oh, herregud. Ja det är, det är de de är en sak men ja. föräldrarna har ju ingenting och jag menar de som är med de kan ju få typ en, en alltså som Daniel Paris fick ju en karriär. Jo. Det och det kan det ju förstå ju en, att man ja. går in i det på grund av det. Ja, precis. Och liksom bara uttaget och få uppmärksamhet. Ja, men föräldrarna har ju ingenting Nej, att... nej, och det är inte så att de skäms heller utan de berättar ju så här om dem och så så sf -sf de dem till lite så där bara som att ja. Ja, oh, herregud. hade hade jag hade, alltså, hade, jag, stämman, hade jag haft en så ett sånt barn. Mm. Jag hade känt mig så misslyckad som förälder. Alltså, det är höjden av misslyckande ja, att få jag, ett barn bara... som in, ja. alltså, så, så som ja men vad ska man säga som inte kan klara sig själv. Det skulle Nej, jag verkligen jag, jag vill, ta jag, jag, jag, som ett misslyckande punkt. Det är intressant punkt, att, att se hur de här personerna ska klara sig i livet. För att de, då första dagen skulle de jobba. Och det var mm. väl första gången för de flesta. <laughs> och de tror att de ska jobba liksom en timma eller två. ja Och sen när de får reda på att de ska köra typ... Jag vet inte vad det var, sex timmar kanske eller något sånt där. Som inte och, och de är, är 18-19. Ja, alltså snart studenten då. Ja, 19-20... Var nog. Ja, om man är 20 Ska man ju ha jobbat någon gång Helst då <laughs> ja, Men, men så skulle de vara på en korvfabrik Eller där de packar korv, sagt. Och För det första var det en som var vegan eh, Som började gråta Och inte ville jobba <laughs> bra ursäkten. Ja, det, det, det hon var man... inte vegan egentligen. Alltså hon sa ju det och hon, det var ju hon som var ansvarig för att handla första middagen också. Hon köpte typ tacos med bröd, sallad, gurka och så. Ingen dressing. Nej det var inte... okej okay, de kanske hade salsa och långt, men det var ingenting så här Det var liksom inget... Inget mat ska man säga. Nej, men ingen grund som eh, alltså bönor eller ja, nu inte kött och som inte hon åt, men... Nej, men eh, eller nej, nej, skulle sånt. det kunna vara ja. i alla fall. Men nej, eh, okej, oh, fy fan, Och hon var hemskt i alla fall. Och sen så... Hon sa så här bara... Alltså, en gång när pappa gifte sig så bestämde jag att han inte fick bo med sin fru. Eh, så man kan säga att jag bestämmer allt. <laughs> Vänta, en gång när pappa gifte sig, hur många ja. gånger har han gift sig? Ja, det... Det, det har väl till ett annat program kanske Om man formulerar det så Så måste han vara gift minst fem gånger <laughs> Och Jag tror det var samma tjej Som hade en Hon, var, hon var, var väldigt stort fan av Per Gessle Vilket också var väldigt oväntat <laughs> Så hon hade, med sig såhär, hon hade med sig ett porträtt av honom Med typ fotograf och sånt där Sen hade hon med sig sån här stora vita träbokstäver Där det stod Per Nej, men alltså jag inte åka okay, in i växten Och sen växte då, för det här var första gänget som kom in i huset Och sen ja. när den andra delen kom Så såg de de att någon redan hade packat upp Och så kollade de i det rummet Och de bara, Per Gessle, är han här? <laughs> <laughs> Då trodde att han var där Och sen bara, nej men han kan väl inte bo här Lever han ens? <laughs> men alltså jag orkar inte ja. Och, Och sen mm. var det en annan Härlig, härlig tjej mm. eh, Som sa, hon bara Alltså jag är uppväxt med att mamma har sagt att jag är bättre än alla andra Så jag lever ju efter det Men alltså det kan man ju inte ens säga Alltså okej, okay, ja, nu ska vi ta det där lite från början Alltså för det första så ska man inte säga så till sina barn För att man är inte bättre än någon annan Nej. Eller alltså det beror, ju på, det beror ju på Man är inte mer ja. värd än någon annan Och jag Nej, antar exakt. att det är det som hon har tutat i sitt barn ja, ja, Man är ju precis, absolut är inte, inte mer värd Sen kan du ju vara bättre på vissa saker än, än, än andra det, jo, Naturligtvis precis. men framförallt att säga så till ett barn som uppenbarligen inte som uppenbarligen är sämre än alla andra det var ju dumt ja nej så var det en kille då som hade typ två egna BMW bilar Oj, härligt. Och så, du vet, alltid allt ett sånt här Vad heter det? Smugget... Alltså, ett leende som man bara vill sparka mm. ut tänderna på. Snurper ihop munnen lite så att man Ja, men så, så här, flutar. förnöjt var det. Ja. det, var det. Mm. Eh, och när de skulle jobba då, han bara... Uh, men jag ser väl inte ut som en knegare? <snar> han bara... Mm, yeah. <snar> men kommer de här föräldrarna försörja dem hela livet då, eller? Eh, ingen aning. Och det var även han som bara... Och gud det var någonting han sa. Han pratade om att var han typ gick gick ut eller vad han. Ja han bara. Eh, om en typ eh, Rich till exempel om ni känner till det. Men det är typ Rich. Jag vet. Men vad pinsamman är. Han har ju aldrig varit där då. <här> Nej eller hur? Oh gud jag dör. Det är ju så jävla Rich. Ja ja ja. Och han han var samma person som bara när de fick när hon hade, när hon då. Eller när första gruppen hade varit att handlat för den här veganska tacosen då. Ja. Och han hade sagt en sekund innan bara att han typ äter kött hela tiden. Ja. Och han bara, ja men alltså jag behöver mitt eh, protein <laughs> <laughs> <laughs> Och så det här, bara olika uttryck som de liksom inte riktigt... Då först hade de en gemen, ett gemensamt kont, ett kreditkort. Och sen så kom han med förslaget att de skulle dela upp pengarna så att de har en gemensam kassa. Ja, Nej, det är inte gemensamt då. Nej, <laughs> Förlåt, jag lyssnade inte. <laughs> Och det var en som bara... Ja, men jag har ändå gjort mitt strå här i stacken. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay, vänta. Vi måste ha det som ett stående inslag. Ja, alltså så, det är... Så mycket bättre, eller ja, på bara säga, men bortskämd. Ja, poetsen vill ju inte titta på det, för att... Alltså man, kan, man, man känner ju sig lite nöjd över sig själv. Ja, oh, så jävla nöjd! För att man tänker så här, jag har ju lyckats. Ja, men, det, ja, ja, ja. Alltså, lyckats. per definition. Alltså om man, om, man tittar på, om man jämför med de här. Men så känner jag alltid när jag tittar på lyxfällan. Då blir jag så lycklig. Ja, oh, jag har aldrig sett det. Har du aldrig sett lyxfällan? Nej. Oj, eh. Ja, titta på det. För att det är fantastiskt när, när man... Alltså, det, eller, ja, det är ganska jobbigt också att se... Folk lånar, alltså folk har skulder på en miljon. Och då har de... Det är ju inte, de, inte så att det är lån till en bostad. Nej, nej, Utan de bor nej. där liksom i sin... Ja, men du vet, bor där i sin hyresrätt- mitt ute i ingenstans- som säkert inte kostar någonting. Och, och har lån för att de har köpt... Alltså, de har köpt bilar. De har köpt många killar som är med. i är liksom... Väldigt, det är väldigt mycket teknik. Det är väldigt mycket så här Playstation. Mm. Väldigt mycket spel- Men, oh, jag, får lite, jag vet inte om jag hade klarat att kolla på det, för att det får man ju Nej men då är det, det så skönt tänker... För då kan man gå ut när man vet att man har ja. pengar på ett konto Så kan man gå ut och köpa ett par Gucci-skor Komma hem och inte behöva ha ångest För att man köpte dem För man, hade, man har inte lånat man, pengarna Nej och man vet att man fortfarande har det under kontroll Ja så tänker jag alltid när jag tänker att Herregud tänk om jag hade sparat alla de här pengarna Som jag har slösat på ja som vissa skulle tycka är onödiga saker då hade det haft så jävla mycket pengar ja men mm. jag kunde också haft lån som de här idioterna ja mm. man kanske inte ska jämföra sig med dem som är mer lyckosvälla men det kan vara lite tröst ibland mm. precis så att ja jag måste det är om... du får kolla på det och det är det första när vi har lagt på ska jag gå och kolla på den för att det här låter fantastiskt ja Jag tänkte att jag skulle ta upp lite punkter, en punkt varje vecka på varför England är ett uland. Mm. inte det bra? Jo. Ja. Säg det då. Det var bra. Det är bra. <laughs> ja. Ja, och då, är, då, är veckans, då är veckans första, eller du är det första då. Det är, handlar om eh, kontanter. Mm. Ja. Ja, du vet redan vad jag ska Ten säga. Jag är med Douty, ja. Nej men alltså vad är grejen? I Sverige blir det mer och mer vanligt att kontanter inte tas emot. Mm. Jag när jag jobbade i butik då slutade vi med kontanter och tog bara kort. Va? Ja. Oj. Fantastiskt va? Ja, bra alltså Vi tog, alltså, vi tog Men jag, Swish istället vet. Men det är hur ja, bra som helst Om är de, är de har glömt sitt kort De alla flesta har, swish, har swishar då liksom mm. eh, Och det var väldigt sällan eh, Det var ett problem Det, kunde, det var ett problem med dem som kom med En decimeter tjock bunt med pengar Då blev de sura Men då kan man ju också tänka sig att De pengarna kanske Inte dina, om du har Nej. så mycket. <laughs> så det var de enda som blev irriterade, annars var det aldrig ett problem. Men här däremot, och i USA... Hej, vi tar inte kort, eller vi tar en avgift om du ska handla med kort. Mm. Vad är det för bakåtsträvande? Nej, jag fattar det. Och, men är det för att det är mycket svarta pengar, eller? Alltså, ingen aning. Jag har ingen statistik på det, men... Um... Jag går alltid runt med min, jag har ingen plånbok Utan jag har en sån kort, plånbok för kort Som jag alltid har i fickan för att den är platt Och så har, jag mina, så har jag mina kort där i för att jag behöver all kontanter men så jag flyttar hit så det blir ju jätteproblem för att då måste, då måste jag ta ut pengar och då får jag massa pengar och så får jag en massa mynt tillbaka. Nej, nej, och även om man liksom så här, det är klart att man skulle kunna spara upp och liksom, men vad ska man betala med dem? Ja, det är väl Vad ska man lägga skiten? Fast du dock i för sig, där i England är det ju många sådana affärer som har sådana här utcheckningskassor där man kan slänga in mynt. Det är väldigt bra. Ja, ah, du tänker man ska spara alla och bara ösa. Nej, men det, det är ju där man kan göra av, göra sig av med dem varje gång Jo, det, det, är, sant, det är sant Men tips, jag tycker bara mig. att det är väldigt bakåtströvande Ja, jag tycker också det Och en annan grej som jag reagerar på Nu var det i och för sig Jag tror att de har något liknande swish där mm. Ja, just det där För nu är, hem. Mm. <laughs> nu är jag hemma i Sverige igen Ja, det kan vi säga också August är hemma nu Ja, men är just det här problemet med att varenda gång man var ute med, med ja, en eller flera personer mm. så är det ju alltid när man ska betala ett problem. För att, jag vet inte, här, hur, hur gjorde man här innan Swish kom? Då kunde man, jo, men då kunde man ändå, för då kom, man, då kom de med den här kortautomaten så man kunde knappa in själv vad man skulle betala. Jo, men man splittar ju bara. Jo, ja, jo, jo. Ja, det, eller så gör man det såklart. Men alltså, då, det är ju ändå det med att man, man trycker in dricksen själv här i Sverige. Ja. Ah. det gör man ju inte usan utan där skriver man ju det på kvittot efter att de har dragit kortet och så då ah, då ja, ja, eller ah, så där. Ah. Men det går ju inte att... jo man kan splitta det men man kan ju inte det är klart att man kan säga här ah, jag ska betala för det här den ska betala för det där så där och så vidare men det gör man ju inte. Man gör um, inte det? Nej, det gjorde jag här en gång. Alltså om det är extremt så att du har druckit fem glas champagne och ah. ätit en banan efter att jag har ätit en för ett soppa då kanske man För <skratt> det brukar ju vara så faktiskt. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> uh, ja, Men om det är så hyfsat, då blir det så att man bara, ja, ja, okej. Okay. Jag, äh. ja. Nej, men jag, jag, jag, jag, jag tycker bara att det är... Jag förstår inte, för jag läste på nyheterna så stod det att, att om fem år så är kontant... alltså, kontanter är på väg bort om fem år kommer det vara kontantfritt. Det tror inte jag på, men jag tror att de har det, det är åt det hållet i alla fall. Men då är ja, det fast... Sverige man pratar om, för det kan ju inte vara det här jävla skitlandet man pratar om. Fast det kan man ju fråga så att det också, för varför har de då lagt till en massa nya mynt och sedlar ja, om det ska försvinna om fem år? Det tror jag inte det kommer göra. Jag vet göra. inte. Nej, men att det kanske kommer att vara i princip... Impressivt kontantlös om fem år. Nej till kontanter. Jag hatar kontanter. Fan vad jag ja, skulle men... älska om det var kontantfritt. Alltså vad finns det för fördel med kontanter förutom att man kan uh, tvätta pengar? Uh, inte så mycket. Nej men det finns ingen fördel. Nej. Uh, men det är ändå något sådär. När man har kontanter och det krävs kontanter. Och man bara kan liksom upp det sådär. Det är ändå härligt på något sätt. Ja men det är inte praktiskt. det finns Nej, Det finns ingenting praktiskt över det. Ja. Jag såg de nya kronorna eller pengarna första gången här här i dan kronan och fem oh, kronan. Nej. Har du sett dem? Nej. De, de, de var inte, de var fina men de var väldigt de såg liksom ut som små. Jag orkar inte att jag pengar. blir helt exalterad när jag just har pratat om mycket jag hatar kontanter. <laughs> ja, men det är ändå kul och typ roligt. Det är, är roligt. vill man ju ha. Men vi kan ha, vi, jag jag typ inte sett någon. Jag har sett 200-lappen har jag sett. Ja. Men jag har sett dem som kom för ett halvår sedan har jag nog inte sett några inte kronor. Så två kronor ska finnas nu. Ja, det gör det. Men så är de också väldigt lika. Det är, så här, det är samma size på två kronor, en kronor och fem kronor tror jag. Ja, en, en krona är det, nya det är också. Alltså är... alla kronor nya också? Jag har inte sett en kronor men jag tror det. Tiorna är Åh, fortfarande herregud. samma. De gillar jag, de är fina. Mm, det är de. Men... Förresten, du som är sånt så hygienfrik Ja. Hur går det med pengar för dig? Ja, ja, det är snuskigt, det är ju bara alltså, Vi ska inte ens gå in på det Hur äckligt det är med att hantera pengar alltså, Men det måste vara mer bakterier ja, här, i bajs Än vad det, ja, det är det Eller nej, mer nej, bakterier är på pengar Än vad det är i bajs är. Garanterat. Alltså, Tänk på så här, ett mynt från 1956 Men någon har säkert tvättat det <laughs> men ja, det, men, det, jag, det har jag aldrig tänkt på Men i, i, alltså, det, vi hade ju kontanter ett tag Då när jag räknade de pengarna Det var ju inte så att jag tvättade händerna efteråt Jag tänkte inte på det Men jo Det är Aha. ju så solkigt. Ja, och en gång åkte jag hem till dig direkt efteråt. Ja, och lagade mm. min mat för händerna. Mm. För, för hand. <laughs> ja, ja, jag nej. rullade Men ju hokladbollar. Jag rullar hokladbollar, August. <laughs> jag säger som så här. Det man inte vet har man inte ont av. Ja, det är faktiskt väldigt sant. För några veckor sedan så utannonserade ju dem att eh, jordnösringarna ska försvinna från marknaden. Åh, oh, nej! <laughs> och jag fick typ fem olika personer som skickade till mig och bara, "Ha, du sett. Jo, och du måste um, ju ha fått panik också. och först tänkte jag det, först fick jag, både och för att egentligen ett tag gått jag gör ju dem jätte, jätte jättemycket. Mm. och jag har inte jag skulle nog inte säga att jag har liksom mig på dem, men nu jag vet inte, det är ställan ändå första hans valet, men sen så visar det sig att det är bara Olwe som ska göra. Ja, ah, um, men varför ska de göra det? Antagligen för att de inte är populära nog. Och... Jo, jordnötter alla äter ju. Ja, det gör Nej, inte det ingen. Jo, alla äter, det, men det är med ingen som köper det. Men det är nog lite samma kategori som typ äter pistage att det är lite så där. Ja. Det är lite speciellt. Du är ju väldigt speciell. Ja, men... du... du är väl den kategorin. <laughs> ja, men och då såg jag någon på Instagram som hade postat en bild Post. Där de hade köpt på sig så här 10 påsar bara det att det var ju strällas. <laughs> Och de kommer inte försvinna Nej Det är jättekul Ja, ja. Du jag, jag ska Jag ska spela upp ett klipp här Jag bara ja, inte Jag glömde glömt cool. att färdigladda det Eller för, förladda cool. Då ska vi se vad du säger här Go Det var ju inte sådär jättedåligt sjunget. Nej, jag vet inte. Jag menar du Det kanske var, kanske var en, en erfaren artist. Kan det vara Annie Lööf? <skratt> <skratt> Ebba Börstor, Kristdemokraternas partiledare. Är så ska det låta. Var hon med där? Ja. <skratt> ja. <skratt> Why? Men <skratt> hur sjukt är det? Det var, det var verkligen, jag, jag har aldrig varit så här förvånad i mitt liv. Nej, det var ungefär så jag kände också. Nej, men alltså, jag gick in på så Aftonbladet tv och så kommer så här, nästa klipp spelas upp automatiskt. Och Ebba mm. Börstor kommer upp där och sjunger och drar av. Alltså, hon eh, hade skrivit i en artikel tydligen, att, eller en intervju, att min största dröm är att vara med i så ska det låta. Jaha. Men det kommer nog aldrig, det kommer nog aldrig hända. Och så Nej. då hade ju någon snappat upp det då och ringt. Och det hände. Så att hon Nej, no, och LaGalia Fraser var med och tävlade. Hur sjukt är det? Det är ganska sjukt. Men det är ju ja, men... att hon har något att falla tillbaka på sen när... När hon åker ur försvinner. riksdagen. <laughs> hon förbereder sig. Ja, Nej. men på riktigt typ. Ja, men det kan är så. Ja. ja, verkligen. Och alltså framförallt, hon älskade ju det mer än någonting annat. Mm. Jag tänker så här... många såna saker när kände ska göra saker som inte kändes, när politiker ska göra saker som är lite lite tokiga så mm. så blir det inte så bra oftast för man märker det stelt det ja. men hon trivdes bättre än någon annan jag menar hade man släckt in Stefan Löfven där så hade han ju det hade nog synts på honom att han eh, ja. gjorde, gjorde lite på skämt men hon var ju hon var ju helt galen alltså, men ändå härligt att hon gick in alltså och verkligen körde fullt ut då Ja, ja, ja och hon, var, hon var han, lite heller. sexy och liksom åmade sig lite Och liksom ja, skuttade över på flygen där ja, nej, men, alltså, nej, jag, hans trodde, hans. jag trodde hon skulle upp på flygen För att hon hoppade Hon är gravid människan också Hon Oj. hoppade från eh, Varje piano står ju på ett litet podium mm -hmm. Hon hoppade från ena podium till det andra Och började åma sig runt det där pianot Herregud Ja, ja det lät ju och, som något Och det var så, en, en sak jag, vet inte, ja. jag, jag reflekterar lite över hur jobbigt Det måste vara politiker I och med att man är ju väldigt begränsad Med hur man typ Kan leva sitt liv Man måste ju vara perfekt egentligen Och då tänkte jag på det fan var jobbigt Och inte kunna liksom göra egentligen vad man vill i, i, Som politiker Och då tänkte jag att jag skulle ta upp det här Men så var hon ju gravid mm. Alltså det blev inget med det Nej Ja Men jag är glad att du nämnde det ändå. <laughs> ja ja, ja ja. Ja. Jag hade för första gången på många många år eh, sömnparalys här om natten. Och det är exakt vad man man är typ i Man styr, är det när man styr över sina nej. drömmar? Nej, utan det, är till, det, det har med det att göra Alltså Lucy lucid dreaming När man blir medveten oh, om att man drömmer Och kan kontrollera vad som händer i drömmen oh. Men det här är något, jag vet inte när det händer För det har aldrig hänt mig Och jag har ändå lyckas med det ibland mm. eh, Men man vaknar och kan inte röra sig oh, eh, Ja, nej men s, gud Ja. ja det, så, här, det här har jag haft för, för flera år sedan oh, Och så ser man Och det var så obehagligt För, att, för det första så vaknar jag av Alltså att det var som ett hissljud typ Och okay. att det liksom tänds i rummet. Och jag hör att någon pratar typ eller viskar nästan precis vid mitt öra. Men det är ingen som gör det? Nej, nej. nej. Uh, det var det ju inte. Och uh, jag, vet, alltså, jag, jag, jag tänker så här, för jag, och jag märker att jag kan inte röra mig. Och på något sätt så blir jag, inser jag det att okej, okay, det är det här som händer. Men om jag öppnar ögon, ögonen nu så kommer jag ju se något jätteobehagligt. Så ja. jag gör inte det. Nej, men du kunde <laughs> sen, göra det eller? Om jag tror bera. det för att jag valde att hålla ögonen stängda, men jag tror jag hade kunnat öppna dem om jag ville. För det är ofta bara kroppen som liksom låser sig. Uh -huh. uh, och sen. Jag, det, jag kommer ihåg det som jag tydligt. Jag kommer inte ihåg sen hur det gick över. Eller så här, men det var jätte. Och jag, och jag, det, det var så här, en sån grej som jag kände verkligen att jag har varit med om det här. Det, det går inte att förklara, och nu kanske det här bara blir blajigt. Nej, men, ja, men det är ju jätteintressant att, att, du, att man vaknar och, och inte kan röra sig. för ja. Jag har varit med om det själv, det är fruktansvärt. Men sen också, jag vet inte, har du så ibland att du vaknar mitt i natten? Eller ja, att du vaknar i natten och så ser du någonting i... Det är liksom släkt, men du ser någonting i rummet. Det kan mm. vara liksom en varelse, något som rör sig. Ja, men så då, är det egentligen en lampa. Nej, men, nej, men och att man är alltså, helt... Det är inte bara att man ser konturer av någonting- utan det är... Jag är så säker på att jag ser någonting- att jag, alltså jag tänder och liksom inser att okej okay, det var ingenting- men nu blir jag distraherad här. Vänta lite. Det är både intressant men också lite obehagligt. Det är väldigt Såklart. intressant- men alltså att kontrollera sina egna drömmar är ju... Det är ganska fantastiskt. Ja, det är ju otroligt. Det var länge sedan jag gjorde det sist- men när man väl kommer in i det- Alltså, ja, det är ju så sjukt. Men det är jättesvårt att behålla det ju. Ja, då Hur länge brukar, <laughs> hur länge nej, brukar det, du göra det? det är ju jättesvårt att säga i drömtid, liksom. Men, ja, man... men jag, jag höll ändå kvar väldigt länge. Jag liksom vaknade, liksom vaknade helt. Och sen somnade om och kunde liksom, alltså jag kunde typ somna in i det. Mm, ja, jag var grund på det ett tag. Man. Ja. Men man kan ja. tydligen träna upp det. Jag har ju en kompis och som är, jo, det kan man. <laughs> som är nu forman <laughs> typ. Vänta nu. Vad ja, sexuell ah, jag, va? eller? Jaha. Mm. Nej men hon är väldigt eh... va? Ja, nej, hon är Nån väldigt sex nu forman alltså sex missbrukare, det är hon inte, men hon är väldigt sexuell av sig. Okej. Okay. <laughs> ja, hon, hon har ju därför. alltså tränat upp det här och drömmer olika sexdrömmar Hela tiden <laughs> Nu får mani kallas könsdrift hos kvinnor som i någon mening anses överdriven. Ja, är det bara hos kvinnor? Ja, tydligen. Vad heter det hos män då? Nu får män... Jag vet inte. Hon kan typ gå in i det här själv när hon somnar- Ja, men då är hon riktigt bra. Jag mår på flera år. Jag vet. Eller nej, det vet jag inte. Men <laughs> <laughs> jag menar du bara, jag vet, jag går. brukar lägga bredvid henne så hon får <laughs> tänka på mig. Det går att göra det och jag har försökt så här i perioder men sen blir det att man tappar det typ. Men det är ganska, man måste liksom verkligen lägga... Energi på det. Ja men alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det, hur det kändes. Jag kommer bara ihåg att det var en extremt verklig känsla. Och nästan lite eufori över det. Att man bara herregud. Jo men det är det ju. Nu ganska nyss så hade jag också en sån dröm. Och det första jag brukar göra det är att testa liksom, om jag kan flyga upp. Alltså så här, typ lyfta från marken lite. Oh my god. Då kunde jag inte det. Så det är ändå så här. Även fast man blir medveten så är det ändå inte så här. Nej, men det är inte ändå jättelätt. realistiska saker som händer i drömmen Nej men det behöver inte vara men det är inte jättelätt att göra Vad man vill för det på något sätt tror jag mm. För att hjärnan inte riktigt ja, men då, mm. Hur man skulle göra när man flyger Det känns som att man Samma känsla som när man fiser ungefär att man måste... Jag tänker som i Peter Pan när de ska flyga Då mm. spänner de ju som att de ska lägga av en liksom. Mm. Gör de Och lyfter de Ja han lilla gör det, Mikael okay. gör det Ja, ja. Mm. Har vi något mer att säga nu då? Nej, nu luktar det nybakat bröd. Alltså nu ska jag gå ner och ta mig en varm macka. Ja, men gör det. Ja. Vi, jag ska ja, hämta ungarna. Som mm. vanligt. Ja, vi säger så. Vi tackar för att ni stod ut den här veckan också. Och det här med att man kan lämna ett litet omdöme på iTunes. Ja, um... gå in och gör det. Rösta fem, annars behöver ni inte rösta. Nej, rösta det som ni tycker. Och skriv vad ni tycker. Om det inte är för dåligt och vi vill inte ha några ett. Eller något, men, det fast inga äh, två år heller. Nej. Alltså vi, I så fall heller absolut inga tre år. Nej. Vi måste förra eller kolla om det om det ligger några treer innan. Då får ni absolut inte en tre också för vi vill absolut inte ha på någon inte. medel här. Nej men alltså, man vill ju absolut det, man vill ju i så fall heller att på den ska vara dålig än att vara medel kan jag tycka. Ja. alltså 3, ja. tre. tre, tre det det är det värsta. Att... Ja, men det var ju som att få G på proven i skolan. Ja. Det var ju Förutom så. Förutom då när man verkligen kände att ett G nu hade suttit som en. Smäck <laughs> Nej men jag menar ett G det var, aldrig, det var ju aldrig någon som strävade för att få ett G Det gjorde jag I um, fysik i gymnasiet Eller oh. nej kemi, nej båda förresten oh. Tyve, jag hatar det Okej, okay. <laughs> uh, lämna ett omdöme Fem Prenumerera och allt det där Och sen får ni gärna tipsa Andra människor Så ja. ni kan tänka er har glädje av den här podden ja. Det är väldigt ja. intressant att vi har nära vänner Som inte har lyssnat på ett enda avsnitt mm. Och vi ska inte säga några namn Men ni vet vilka... nej ni vet inte För ni kommer inte att höra det här heller Men, men Elsa ja. <laughs> Nej det ska vi inte göra eh, alltså, Ni som aldrig har lyssnat, gärna lyssnar Men det vet ju inte de, för de lyssnar ju inte Så ah, jag hälsar dem att de ska lyssna ja. Tack för idag, slut för idag <laughs> så är hon Elsa hon igen. Va? Nej. Lisa. Nej, Lisa har säkert inte lyssnat Det tror jag Nej. inte, hon har inte sagt något i alla fall Jag falska ormar allihopa Hej då! Hej då! have dialed is not in service at this time.